Surja El Islas Mekka se katër vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Thuaj Ai është Allahu, një dhe i vetëm. Allahu është absoluti, të cilit i përgjerohet gjithë shka në amshim, a i as nuk lindë, as nuk është i lindur, dhe as kush nuk është i barabartë a i krahasueshëm me atështë.